Korintlilərə ikinci məktub. 9-cu fəsil. Müqəddəslərə göstəriləcək yardımla əlaqədar sizə yazmağıma ehtiyac yoxdur. Çünki yardım etməyə həvəsiniz olduğunu bilirəm. Axayada olan sizlərin keçən ildən bəri hazırlıqlı olduğunuzu söyləyərək Makedonyalılar qarşısında fəxr etməkdəyəm. Sizin səyiniz onların çoxunu hərəkətə gətirdi. Sizinlə etdiyimiz fəxr bu işdə boşa çıxmasın deyə qardaşları yanınıza göndərirəm və dediyim kimi, gərək hazır olasız. Belə ki, bəzi makedoniyalılar mənimlə gəlib sizin hazır olmadığınızı görərsə, sizə etibar etdiyimizə görə nə biz utanaq, nə də siz. Ona görə də mən qardaşlardan xaric etməyə ehtiyac duyuram ki, məndən əvvəl yanınıza gəlib Vəd edilmiş bol bəxşişlərinizi qabaqcadan hazır etsinlər Qoy bu bəxşişlər istismarcılıqla yox Könüllü surətdə hazır olsun Yadda saxlayın Az az Bol bol əkən bol bol biçəcək Könülsüz yaxud məcburi yox Hər kəs ürəyinin niyyətinə görə pay versin Çünki Allah sevinə-sevinə pay verən adamı sevir Allah sizə hər bir neyməti bol bol verə bilər Belə ki, hər bir şeyə həmişə, hər tərəfli, kifayət qədər sahib olmaqla, hər yaxşı əməl üçün bol-bol imkanınız olsun. Necə ki, yazılıb, səpəliyər, fəqirlərə paylayar, salihliyi əbədi qalar. Həkinçiyə toxum və yemək üçün körək ehtiyatı verən Allah sizin də əkin ehtiyatınızı çoxaldacaq və salihliyinizin bəhrəsini artıracaq. Hər tərəfli səxavətli olmanız üçün hər baxımdan varlandırılacaqsınız. Səxavətiniz bizim vasitəmizlə Allaha şükür etməyə səbəb olacaq. Çünki etdiyiniz bu xidmət yalnız müqəddəslərin ehtiyaçlarını ödəməklə kifayətlənmir, həm də çoxlarının Allaha şükür etməsi ilə aşıb daşır. Allahı izlətləndirirlər ki, bu xidmətlə sübut etdiyiniz kimi əqidənizə uyğun tərzdə Məsihin müjdəsinə itayət göstərərək onlara və hamiya səxavətlə yardım göndərirsiniz. Allahın sizə bəxş etdiyi hədsiz lütfə görə, hər birinizin həsrətini çəkərək sizin üçün dua edirlər. Allahın sözlə ifadə olunabilməyən bəxşişinə görə ona şükür olsun.